аби не бачити зловісних знамень в небі, кривавих битв, вбивчої війни і облуди. І якби я міг умерти, то умер би просто зараз, біля ніг тієї жінки. І відкрилося мені моє призначення. Якщо врятувати хоча б одну істоту, то разом з нею врятуєш цілий рід, дітей, онуків, правнуків. І я вступив з цим дитям у новий сімнадцятий вік, Жахливий і прекрасний, бо почув під пальцями пісню життя, яку так довго шукав. Добромий, 1949 рік. Тихо, не кричи. Жебрак, що заснув під муром костелу, не збирався кричати. Однак у його гвалтовному порухові було щось від загнаного звіра, котрий не може гідно прийняти смерть, бо не готовий до неї. Перед тим він так гарно спав у теплому сірому передранішньому світлі і міг би спати ще довго і пропустити те, чого не повинен був пропустити, якби його не збудив купець із добромиля. Постав таким, яким уявляв його собі цей бідний чоловік, статечний у літах з бородою, повбраний у все темне. Чогось бракувало в тій одежі, якоїсь дрібниці. Золотого кружела. Із витисненою на нім джолою. він аж витягнув шию, намагаючись розгледіти його у складках одежі на грудях. Переконавшись, що жебрак прийшов до тями, купець мовив заспокійливо: Не бійся, Антосю. На що той, лежачи, відповів, чого мені ще боятися, пане? Більше нема чого. А болю. І правда, болю Антось боявся, як і кожен живий чоловік. Якби кожен міг звикнути до болю, то був би сміливішим. «Уставай! Підеш зі мною?» – сказав купець із Добромеля. «Підеш?» «Добре!» Дощ майже скінчився. Але з надміру води постав туман, білий, густий, як щойно видає на молоко. Антос не питав, куди веде його купець. Може навіть умирати. А коли так, то смерть не буде тяжкою. Ех, думав зітхаючи, коли ще раз увидити слугу з Добромля. Серце його почало наповнюватись урочистою радістю, тільки не хотів, щоб слуга бачив його таким Нензним і брудним, Нензним, неохайним. Попереду шуміла невидима ріка, дорога мала вивести їх на кладку, а Антось ледве встигав за купцем. Боявся, що коли той зникне в тумані, їхня стріча виявиться всього лише сном. Коли дійшли до ріки, купець уповільнив ходу, і тут перед Антосем постала проблема. Він не знав, що говорити, бо всі слова, які міг би сказати, здавалися йому немудрими. Та й був певний, що купець знає все, бо той ніколи не полишав добромеля надовго. Ріка була переповнена дощівкою і страшна. Дощівка, дощова вода. У такій воді утопився колись хлопчик іко, найменший брат Мирона Єритика. Вітер зніс його складки. Не з тієї, а там нижче. Тіло знайшли у корчах, коли вода вже спала. Купець ступив на кладку, що здригалась від потоків, і поманив за собою жебрака. Той подумав, що буде вмирати у воді. Плавати, антось, не вмів. Стань тут наказав купець із Добромеля, перекрикуючи шум води. Жебрак щосилою учепився у дерев'яний поручень. «Дивись у воду!» Той зажмурив очі, а коли насмілився їх відкрити знову, побачив, що вода прозора, як шкло. І все мерехтить у білому неземному світлі. Вода рухалась, але поверхня її залишалася гладкою. Дно ріки було вкрите жовтим піском, примішаним із дрібним камінням. Там ще було щось. Голова. Бігме. Відрубана голова молодого чоловіка з чорною бородою і шкірою, вибіленою водою. Ти можеш її для мене дістати? Спитав купець з Добромелі. Чия ж це голова? Подумав жебрак, котрий раніше був підручним у ката і мав за себе покуту. Кат не мав, а він мав. Такий закон. Світло, яке линуло звідусіль, омивало Антосеву пам'ять. Він побачив своє попереднє життя завши приниженої, вбогої істоти і зрозумів, що воно мало сенс і було певною мірою навіть величне. Завше, завжди, завжди, постійно. Нічим не гірше, ніж у якогось шляхтича. Звісно, не рівняв себе до панів, просто і його життя – Чогось вартувало. Спершу не міг пізнати голови, бо рух води і глибина змінювали мертві риси обличчя. Ей, хто тобто б то не був. подумав же брак, чия велич полягала у смиренності. У тому, що удари, які діставались йому, не діставав хтось інший. І він умів їх зносити. Хоча й боліло. Дуже боліло. Добре, відказав Антось. Дістану. «Бо ж купець із добромилє дух, і не може цього зробити?» Щось легенько підштовхнуло його у спину,